схильному до теорії Канигіна, а скинувся, скоріше, на Менору, хоча ні третім зубом, ані додатковими п'ятьма свічами на голові у старців і не пахло, а пахло квітами, відрами і квітами, що їх носили мандрівники за собою, не випускаючи нагоди посипати голови богопротивному туристові, заодно намастивши йому чимось липким і червоним лоба, Пояснити, що це благословення на гудлак, і запросити за той ґудлак непальський грошовий еквівалент у трьом умовним одиницям кожному. Дуже конкретна сума, в разі невиплати, бодай часткової невиплати, якої святі бігтимуть за тобою пів вулиці, і репетуватимуть, хапаючи за рукави. Кожному, так, кожному, містер. Ми ж вас на гудлак поблагословили. Врешті-решт, боючись, що зараз вони тебе навздогінщий проклянуть у пакеті своїх послуг, віддаєш їм бабло і тупо дивишся у слід, а вони собі радісно віддаляються, побрязкуючи цеберками повними пообриваних квіткових пелюсток. «Вони такі святі, як я, дівчина», промимрила Марла. Да, попереджали нас про гастролерів», Кажуть, треба відрізняти справжніх від несправжніх. А як? Не знаю. Коротше, ми два позірних лохи з тобою, Х'явмаре. Ну, та вже песи з ним. Просто шкода, що тепер, зустрівши справжніх святих мандрівників, ми їм не повіримо. Не сумуй, зате у нас повні лоби червоного гудлаку тепер. А точно. Думаєш, його не можна змивати? Заплачені нахабним самозванцям шість доларів не пропали даремно. Марла одразу ж примусила Х'ялмара фотографувати її пику з усіх ракурсів і при різному освітленні. По центрі червоно-кашкової плями вона наліпачила ще й індійську блискучу стразу, тож кіч тепер був повним і укомплектованим. «Прикинь, Х'ялмаре, треті очі нам позначили розвідники лохів». «Хіба ж це не символічно, що ти маєш на увазі?» «Не знаю, поки що не знаю. Просто і так усе життя всіх дурю і розвожу. Часто не невмисне. Люди думають, що я добріша, краща і розумніша, ніж є насправді. Ну, я так не думаю. То йди до дупи, виродок. Сама йди. Я лише хотів сказати, що ти саме такою і є, як про тебе думають». То ти хочеш сказати, що всі ті підари, що вважають мене сукою, користанткою і поверховою дурепою, праві? Нарешті, здолавши всі брудні потічки і прогнилі містки не надто райдужного, чистого і щасливого замістя Катманду, уявити тільки, безцінна архітектура Дурбар-скверу звідси всього за 15 хвилин повільної їзди на ровері. Марла із Х'явмаром дісталися до підніжжя мавп'ячого храму. Довкола тусувалися юрмиська людей, туристів і віруючих, некотно ходили монахи, працювали крамнички, свічок і курінь, меткі школярі, вправно орудуючи помірними знаннями англійської мови, так само вправно сватили вам місце для паркування ровера і його охорону. «Ходімо, купимо паличок там. Може, покладемо десь у храмі?» Марла придбала кілька пакуночків курінь, які вона так і не відважиться запалити на очах у місцевих. Однаково її вважатимуть дебільною туристкою, що позує для каліцької камери свого бойфренда ідіота. «Нехай простять мене психічно хворі». До самого храму вела незліченна кількість сходинок, що ними підіймалися до святині, чи спускалися від неї жінки, чоловіки, діти. Чомусь їхня стать зазвичай не враховується при переліченні. <кхм> кози і мавпи. Власне, роботою останніх було систематичне поїдання жертвоприношень. Найкраще виглядали кози, що... Граційно вистрибували на вівтарі і у напівтемряві творили свою справу – білі кози в пурпуровому присмірку напіввідчинених дверей. Мавп Марла бридилася, надто схожі на людей. На свою біду вона ще й примудрилася наступити одному мавпиняті на кінцівку, коли те в паніці разом із ще кільканадцятьма своїми братами кинулися їй під ноги. Мама цього очманілого верескуна, йой, як воно зарепетувало, загрозливо підскочила до Марли і з не менш огидним вереском почала скалити жовтезні зуби. Марла згадала одне з оповіданнячок лагірі, де добрі і розумні мавпочки ледь не забивають патиками хлопчика до смерті і роззернулися у пошуках каменюки. На щастя це зробили за неї, Ватага місцевих юнаків жбурнула чимось важким, якраз в епіцентр зграї людиноподібних. Ті з вереском повтікали. От тобі й свята тварина, здригнулася Марла. Мавпи, хоч і не були святими, були дуже хитрими і підступними. Вони дуже чітко знали, кого можна боятися, на кого можна наплювати з високої балки. Саме так вони й робили.